Bona tarda, bona tarda, amics i amigues del programa. Aires de Cultura, com van les coses. La calor sí que és forta. El que més, en fi, no en parlem. Ja veurem com, eh, com s'espa solucionant mica en mica. Eh? Però jo diria que estem en llocs afortunats, eh? perquè quan veiem les notícies, vull dir, en aquí estem molt bé amb una paraula. Bé, aleshores, com sempre, com sempre, comencem amb un amb un programa, un programa, diguéssim, que sempre són interessants. Ara no podem viatjar gaire. Ja ho sabem, no podem viatjar gaire, però bueno, a veure, és igual. Tot és informació, tot és aprendre coses, i aleshores val la pena, doncs, parlar de moltes coses. Avui parlaré amb una paraula, o sigui, el Marroc. El Marroc el tenim al costat, el tenim al costat. I al Marroc hi ha una de les coses que és històrica, que hi ha en alguns països que sí que en tenen, però no tan típica com la dels Marroc. A veure, i tot direm que aquest, el que ara vaig explicar, doncs són llocs que, amb una paraula, hi han més de 300 barris, en un lloc, hi ha més de 300 barris, eh? hi ha 9.000 carrerons, 9.000 carrerons, 9.000, 9.000, és que són 9.000. Vostès s'imaginen ara a on estem en aquest moment, en aquí, i que jo 9.000 carrerons, i molts habitants, de què estic parlant? De la Medina fortificada, la Medina és una cosa única, una cosa antica, una cosa que ha tingut molta història i encara en té. De Medines, el que és la Medina, Medina fortificada, verdament és aquesta la que és Medina fortificada i es diu així. i en altres llocs, d'altres llocs, que també n'hi han, però no és la que és la Medina típica del Marroc. La Medina fortificada, l'origen es remonta al segle VIII, i la del Marroc és la que està considerada la més gran, la més gran del món. Acabo de dir això perquè hi ha altres llocs que hi ha barris, barris no no que m'hi digui 300 barris, barris, amb uns quants carrerons, uns quants, i poqueta gent. Però és que en aquí, a més a anar-hi, el primer dia, quan hi vas, o sí,, sigui, a veure, tot et sembla raro. Primer, carrers molt estrets, Amb molts llocs, doncs, no hi entra pràcticament el sol, Aleshores, també, si hi ha balcons o hi han coses que, que pengen alguna cosa, hi ha molts llocs on es venen quantitat de coses, tant poden ser com fruites, com el que vulguis. Però és, jo diria una cosa, i és veritat, la persona que viu en un d'aquests barris, d'aquests 300 barris, que hi han dins imaginem-se si és gran de la Medina imaginem-se fortificada aquesta gent a menys que siguin persones molt modernes amb molts diners i que vulguin viure-hi en un puesto com aquests que aparentment són puestos que són vells però els arreglen i els agrada pel puesto doncs que se l'hagin arreglat però Normalment la gent que viu en la Medina, a menys que sigui perquè els crios tenen que anar a una escola que està fora de la Medina o qualsevol cosa d'aquestes, totes les activitats les fan dins de la Medina. Fins i tot, a vegades, ja diuen les persones que viuen a la Medina ja se'ls veu, ja se'ls veu. Surten de la Medina, van a comprar en un altre posto i el, no saps el per què, però se'ls veu que són d'un altre lloc i són d'allà mateix. O sigui que estan, molts d'ells han nascut a la Medina, han sigut joves a la Medina, s'han casat amb persones de la Medina i ara estan en allà, encara en el mateix lloc, pràcticament, i tenen crius a la Medina. Aleshores, com que tenen tot el que volen, a menys que siguin coses molt especials, estan bé. I com que hi ha tants carrers i tantes coses diferents, no es mouen d'allà. Si, per exemple, és algú que ha viscut allà durant anys, ho abandona i se'n va a fora de la Medina, de tant en tant, i torna. A veure els seus amics, a veure els seus carrers, a veure els seus um, carrerons. O sigui, és molt curiós. Bé, de fet, diríem, que és una de les més grans zones de d'avianants del planeta perquè hi ha una quantitat de gent impressionant per tot arreu és que és molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt curiós quan passeges per allà el que no ets que visquis allà ja es diuen a les entranyes es diu sempre a les entranyes que aquest lloc o sigui, a les entranyes de la Medina es pot respirar en diferents olors. Per exemple: passes a un cantó on hi han fruites, com que els carrers són estrets. La medina té sortides però no per, per es versciissa totalment. Aleshores, olor de fruita,. Vale. Passem per un puesto a un llant, una altra cosa que no sigui,è pues, sigui carn o que sigui peix o que sí. En fin, sí un diferents. Un diferents. Passes per un lloc a on perquè ells també a la Medina els pastissers fan pastissos especials. Sí. Pastissos diríem de les èpoques passades, perquè? Perquè hem dit que és del segle 8 i no estem pas al segle 8. Moltes receptes estan fetes de l'època que estaven en allà i no que era de fora de la Medina. Llavors, què fan? Fan pastissos que fan unes olors diferents, completament diferents, a les que nosaltres notem quan passem per una pastisseria del carrer. Les pastisseries d'allà fan un olor diferent, encara que siguin pastisseries no és que siguin ni millor ni pitjor, és que estan fetes d'una altra manera. No passa res. Aleshores, hi ha molts patis interiors. Però molts. A veure, a la Medina hi ha llocs molt petits, on viu gent, i hi ha llocs grans, on tenen patis. Uns patis que estan atapeïts de tines, ells en diuen les famoses tines, de tines, que són de tova, o sigui, són les que normalment es feien abans, eh? de tova. I també hi ha uns patis interiors, atapeïts d'aquestes tones de tova, a on s'adoven les pells, les pells, sabem tots plegats, que es tenen en uns postos espacials. Pells per jaquetes, pells per bolsos, pells per sabates, perquè les pells no totes són iguales. Pells, s'han de treballar. No pots agafar la pell d'un animal i posar-te a, a, posar a fer. Home, d'acord, si resulta que estàs en una illa, t'agafaràs la pell que sigui i te la posaràs. Encara que sigui d un cocodrilo, però si no, vull dir, estan adobades, no? Aleshores, els patis d'aquests interiors estan a tapells de tines de tova i és on normalment s'adoben les pells. Aleshores, què passa? Les pells, normalment, tenen un color, però el que l'està tratant li vol donar un color si per exemple ha sigut un fabricant que té que fer jaquetes de, de pell negres, o sigui, no és que la, la pell sigui negra és que també l'han de amb una paraula si l'han de tenir o l'han de manera que no es vegin taques qualsevol cosa, tot això en a les pells és una barreja de productes que fan un olor, per tant són aromàtics i que normalment desprenen uns tradicionals olors, unes tradicionals uro, olors, que es nota que no són ni de menjar, ni són de fruita, ni són de res, sinó que són, dissim, per una necessitat de les pells que estan treballant. Per tant, les olors totes són diferents. però és que quan entres a la Medina la primera vegada que vaig entrar-hi, recordar sempre que vaig fer... Vaig arronsar el nos. El nos ho vaig arronsar. Per què? Perquè és que no em vaig pensar que fos una olor típica o natural de sempre. Em vaig pensar més aviat que era una olor especial d'aquell dia. I en aquell moment anava un grup de persones, la primera vegada, i vaig pensar que era això. Quan després hi vaig anar altres vegades dins de la meva feina d'anar amb grups, me vaig donar compte que no era això. No tenia res a veure. Sempre que entres en una medina, hi ha un olor molt especial. Per què? Al moment d'entrar, es barregen, que és la, la porta per entendre'ns principal, es barregen les olors de les coses fruit, de fruita, que n'hi ha moltes, de les coses de carn, les coses de peix, les coses de pastisseria, les coses de, de tenyits, de tenyir, les coses d'adobar. Bé, bueno, és un xou. Ara, quan ja hi has anat dues vegades, ja te'n dones conta la que mera és que és un lloc especial, però molt especial. És preciós, és fabulós i, fins i tot, quan després te'n vas d'allà i sents una olor especial en un altre lloc, et recorda ràpidament la famosa Medina. O sigui que, quan hi puguin anar-hi, o els qui han anat saben que és veritat el que dic... I quan un dia hi puguin anar-hi, doncs pensin que notaran aquesta petita diferència d'estar a la Medina o estar en un altre lloc completament a part. Bé, se'ns acabat el temps, aquí no ens donen més temps per més. Gràcies per estar amb tots nosaltres i des d'aquí els hi envio aquella versada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai, mai, mai.